Într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsă, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciune adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin.